Почорніли від сутани і люті, патер дон Комулео мовчав. Комулео боявся, що коли він знову порадить щось Жолківському, той може скипіти і принизити його перед полковниками. Як і кожен іденний вождь у душі Єзуїт був боягузом. Торкнувши колесами воду, вози занурилися у бистрину. Табір зайшов у бог. Темна вода під вусами в козаків заборчала, вони якнайвище задирали носи, аби не напитися носом, бо як не цьому води, та ще й носом, то захлинеся, отопися. «Чи може, поки не пізно, повернути назад, на берег? А що на березі? Задобілими, посинілими, стати під очі Жолкевському?» У возах плавали братславщани. Пограбілими пальцями вони чіплялися за мішки та гармати. На спинах у них і дідів, і прадідів, і жінок сиділи, рятуючись діти. Дитячі маківочки посипало вже не сніжком, а снігом. Посередині табору маячили гриви голови, топливли коні. Все глибше і глибше табір занурювався у воду. Дехто із козаків, хто був на зріз невисокий, уже почав захлинатися, і на Ливаківці, як дійшли, похитуючись до половини ріки, то там і зупинилися. Глибше брести було страшно. Полковник Сашко Шостак, що чорнів оселецем між хвилями під переднім з двома гарматами возом, переживав, як ніхто. Сашко ще звечора сам промацав, проміряв, прощупав дно і ногами, і дишлом. Вода сягала по груди, значить, із табором на плечах можна було через неї брести. А на ранок води несподівано прибуло, і тепер доводилось або ж потопати, або ж погибати задурно під ядрами та палашами Жолкевського. Хапаючи ротом воду, аніздрями сніг, сподіваючись уже лише на Бога, шостак ступив з опалу і ще крок. За ним ступив другий і раптом відчув, що дно під ногами почало потроху рости, твердіти, підніматися вгору. Вода раптом спала. Сашкові покінчики вусів. Полковник оглянувся назад, на табір, якого вже ніби не було. Він сховався увесь під водою, і лише голови козаків, голови братславщан, голівки їхніх дітей та голови коней на вировищі показували, що табір ще живий, що він бідолаха є. Сашко тим головам хотів було щось крикнути, та вуса вже змерзлися, вмерзли і закували губи, так що він і не крикнув. Патером Донко Молео засіпало. Схизмати вигрібаються на той берег. Пане Польний гетьмане, не прогавте, поки вони в воді, з гармат по них, з гармат. Крізь перший мороз і першу зимову легку і веселу віхолу Жолкевський, дивлячись на побілілий посередині Богу на Ливайківський табір, сказав «Таких я не б'ю». Він зійшов з Братславської стіни, сів на коня і велів повертати військо назад, у Молдову за Дністер. Розділ шостий Того року Горобина вродила рясно, зима прийшла рано, перемерзла вовча виття, над снігами кришилося як шкло. Наливайко, рятуючи своє на військо від голоду і Жолкевського, пішов снігами на Білорусь. Як відламався від нього шаула, то з двох тисяч душ, що зосталося при Наливайкові, тисяча попрощалася з ним до весни і роз'їхалася, розійшлася по домівках. Друга тисяча безпритульних нетяг тяглася з тисячею сухоребрих коней, а з ними двісті возів, покладених замість коліс на полоззя, одинадцять гармат і сорок дульних мідних ожих-кулеметів, які зробили самі ж Наливайкові ковалі. Лишилися з Наливайком Шостак, Петро Жбур з відмолоділим куріпочкою, Поранений у груди на січі Семеноливка Оливка та Яків Шийка. Та ще прибився до них і застрога молодий богослов Адам Микола Мартинко, що після того, як Наливайко полк Сашка Шостака поділив на два, козаки обрали Мартинка своїм полковником. Так він припав їм до душі. Насамперед тим, що він, як і Наливайко, був неперевершеним пушкарем. А ще – Адам Микола Мартинко возив із собою і знав на пам'ять Біблію, надруковану в Острозі. До того Адам Микола знав одинадцять мов, а козаки поважали тих, хто знає далекі мови. Бо такий чоловік, думали сіромахи, навпростець розмовляє з чужими народами, хоч тих народів і не видно. А ще лишилися зналивайком двадцятеро китайців зупу. Євнух Назар, та дев'ять верблюдів Оце і все його наливайкове з чотирьох тисяч військо перед тим, як іти на козацький хліб у Білорусь. Тим часом війна германських імператорів Рудольфа та Максиміліана з турецьким султаном Амуратом заплуталася і притихла. Жолкевський, як веліли йому король і Замойський, стояв на чатах у Молдові і терпеливо чекав, коли вогонь на Дунаї погасне а він тоді знову оберне обличчя до Наливайка. Жолкевський вже знав, що з луки з запорізькими козаками у Наливайка не вийшло, і він із цієї нагоди запалив у своєму наметі ще одну свічку. Та перечував Жолкевський і те, що тепер, опинившись перед Польщею знову наодинці, Наливайкою горда його ревнива та ранима в своїй православній вірі голота – Буде битися, як ще не билась Про це Жулкевський мав пам'ятати І він про це пам'ятав Між іншим, він пам'ятав, не забував і про іншого чоловіка І тим чоловіком був теперішній гетьман Реєстрових козаків в Україні Колишній кошовий отаман Запорізької Січі Григорій Лобода До цієї пори Григорій Лобода До наливайкової справи не приставав він сидів на київському поліссі в родовому селі Сошники. У свої 45-літ козак з діда-прадіда Лобода почепив шаблю в хаті над ліжком відпочивати. Узяв молоду жінку, господарював багатів, давав із колишньої своєї добутої в походах військової здобичі гроші та коштовності на церкви і монастирі і потихеньку ненавидів Польщу.